و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مدللا و من يتلل فلا حاديلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله أوصيكم وإياه أولا بتقوى الله فقد فاز Kemala Allah Taala dalam Al Quran Al Kerim, "بعد أن ذب الله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاطه ولا تموتون إلا وأنت مسلمون." وقل الله أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.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 amma ba'du fa khairu kalam kalamullah wa ahsanuhu hadith Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatan finnar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dan puja adalah alamin Tuhan yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik makhluk, seindah-indah makhluk. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bukan hanya kepada satu bangsa, satu kumpulan masyarakat tetapi rahmatan alamin untuk seluruh makhluk Allah SWT. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur Atas segala nikmatnya Khususnya nikmat agama Islam menjadikan kita semua suatu keluarga Amin Pajamaah yang kami muliakan Khususnya kepada Puan Puan Husni Majlis dan semua yang hadir Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita Sebelum kita teruskan pada sedikit majlis tazkira majlis ingat-meingat -ingat sesama kita kita baca doa yang agak ringkas yang diajar oleh Nabi supaya Allah Subhanahu SWT memberkati segera usaha kita saya akan baca dengan perlahan ibu-ibu muslimat bisa mengikut saya insyaAllah ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim اللهم صلِي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إناك حميد مجيد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي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 مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء المال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي اللهم زدني إلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا من النار واثقلنا جنتك واثقلنا جنتك واثقلنا جنتك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين سبحان الله وبحمده ان Memohonlah kepada saya supaya saya perkenankan permohonan dan hajat kalian. Kemudian Allah ingatkan kita pula tentang syarat-syarat kafiat untuk memudahkan Allah menerima segala permohonan kita dengan firman Allah dan surah Al Baqarah: Fal yastajibuli wal yuminubi. Dua syarat ini sangat penting difahami oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah Yang mana Allah ingatkan kita Sesiapa yang memohon kepada dia Pasti dia akan perkenankan permohonan kita Tapi kita perlu ada dua syarat Pertama, apa yang disuruh diperintah oleh Allah Kita laksanakan ini Artinya kerja dululah, baru dapat gaji yang begitu yang kedua, sewaktu kamu memohon, kamu mesti yakin, tak boleh ragu-ragu, apakah Allah terima atau tak? Kita mesti yakin Allah mesti terima. Hanya bilakah Allah akan respon kepada permohonan kita, terpulang kepada Allah. Allah lebih mengetahui waktu mana yang paling baik, yang paling sesuai untuk mengkabulkan hajat kita. Itu perlu ada di dalam jiwa kita masing-masing Para muslimin dan muslimat khususnya kaum ibu Sebelum kita cerita tentang keindahan, kecantikan Islam itu Khususnya kecantikan seorang muslimah Kita perlu memahami di mana letaknya kecantikan seseorang hamba Kalau kita lihat Allah apabila nak menjadikan makhluknya dia sebut di dalam Surah Isra, "Waladqat qaramna bani Adam, wahmarnahum fil bari wal bhari, warazqanhum al-tayyiban, wafddalnahum ala kathir min man qalqnatufitilah." Maksud ayat ini, sesungguhnya Allah berfirman, "Kami telah muliakan anak cucu Adam. Begitu banyak makhluk anak cucu Adam telah dimuliakan oleh Allah." bagaimana Allah muliakan kita dia muliakan kita dengan dia menyediakan kemudahan di atas daratan dan lautan untuk kita bergerak kerana manusia ini perlu gerakan dia perlu become aktif dan proaktif baru manusia itu mendatangkan manfaat pada dirinya dan orang lain selepas itu Allah pula sambung dengan firmanya kami memuliakan mereka juga dengan menyediakan macam-macam rezeki nikmat yang baik. Bukan halal saja, yang baik. Kenapa dia kata rezeki yang baik? Kerana Allah berfirman begitu banyak makhluk yang dia telah menciptakan daripada bulan, bintang, matahari, langit, bumi, gunung, ganang, air, ikan, binatang, pohon-pohon. Jin, malaikat, manusia juga kata Allah dalam Firman-Nya sebaik-baik makhluk. Itu satu. Selepas itu, Allah ingatkan kita lagi. Walakad kalaknal insana fi ahsani taqwin. Manusia telah diciptakan oleh Allah dalam satu bentuk yang paling cantik. Ya, segi bentuknya ya. Alhamdulillah tetapi jangan lupa Allah pula kemudian makhluk yang begitu indah akan diturunkan derjatnya bertukar menjadi makhluk yang sehinah-hinanya we can be the best we can be the worst the lowest of the low dua-dua Berarti kita bisa naik, bisa turun Dalam begitu banyak pula maklusnya Allah berfirman dalam Quran Hanya terdapat dalam kitab Quran Tidak terdapat dalam kitab Zabur Tidak terdapat dalam kitab Taurat Kitab Injil kecuali Quran Ialah Allah berfirman Qundum khairahullah Alian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umat yang terbaik, the best nation, umat yang paling baik, paling indah di mana letaknya keindahan kita. Apakah kecantikan kita terletak pada rupa saja, bentuk badan saja? Nah, itu satu perkara yang perlu dikaji oleh setiap yang beriman pada Allah. Orang yang tidak beriman itu yang dia nilai hanya rupa dan badan saja. Badan mesti seling, rupa mesti, hidungnya mesti tinggi, matanya besar, biru ke coklat ke. Ah, itu kira istimewa. Ya. Kemudian kalau wajahnya korang seri, diserikan. Ya. Yang korang color, dikalefulkan, colorfulkan Macam-macam. Ya. Kerana keindahan kita lebih banyak dalam bentuk Zohirian. Sedangkan pembangunan Islam dia mahu supaya setiap manusia mempunyai tiga jenis pembangunan, the balance development, body, mind and the spirit. Kalau ibu-ibu sekarang pergi mana-mana organic shop, pernah pergi organic shop tidak? Pernah tidak? Tahu apa organic shopnya? Organic shop dia ada satu Simbol BMS. Apa itu BMS? Body, Mind and Soul. Berarti makanan yang seimbang, makanan yang seimbang, balanced, balanced diet, balanced nutrition. Baru kita tahu di mana letaknya keindahan Islam. Agama Islam adalah satu agama yang datang untuk membentuk pribadi manusia Supaya manusia bersikap makan, minum, pakai macam manusia Kenapa saya bawa ini? Kerana sekarang manusia very confused Ada manusia yang mau kulitnya jadi macam sebahagian binatang, sebahagian manusia dengan tattoo Tattoo tau tattoo Nanti kamannya singa ya. Nanti kirinya ada ular ya. Jadi kalau dia masuk dalam hutan Jumpa ular ular pun terkejut okay. Ular kata saya tak rupa macam itu kan? Tapi Adalah sedikit sebahagian tangan Macam ular Jadi manusia ini ganjil juga ya. Allah dah jadikan dia begitu cantik Rupanya begitu indah dia nak cantik lagi, tapi dia telah menjatuhkan darjatnya manusia kepada makhluk selain manusia, haiwan. Nah, ini satu. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Innama bu itu liutam mami, liutam mii makar ma mulakhlah. Ma kami tidak diutuskan sesungguhnya aku tidak diutuskan melainkan untuk mendidik manusia supaya bersikap manusia bukan bersikap seperti syaitan atau haiwan yang liar yang tidak ada kepri kemanusiaan nah, itu berarti manusia yang berbentuk manusia tetapi sikap rangai macam haiwan yang liar very cruel ia ya, manusia yang salin, manusia yang kasar. Kemudian ada juga manusia yang rupanya manusia langgengnya syaitan. Ya, syaitan juga macam yang dalam movie-movie ada siungnya, ya, bukannya ya, orang kata kukunya panjang, tidak. Syaitan dia ikut zaman. Kerana zaman moden dia pun moden. Syaitan sekarang tak duduk dalam hutan Pokok-pokok, tidak lagi Dia duduk di kondok-kondok Dia pakai kereta-kereta Mewak ya. Dia ikut zaman ya. Sebab itu di mana kita ada, dia ada ya. tak biar ramai orang Lupa dengan syaitan mesti Kuduk ya, rupanya ya. Tapi tidak ya. Dia itu Boleh dia berubah Jadi makhluk yang cantik Kan, khususnya sebab itu Nabi pernah bersabda bahawa perkara yang paling mulia, paling berharga, paling bernilai di dunia ini ialah emratul saleha wanita yang saleha. Dia kata dunia matam. Dunia itu ialah benda yang dinamakan dunia is material satu benda satu objek. Sebaik-baik barang dalam dunia ialah empat ratus wanita yang soleha. Kita tahu apa itu wanita yang soleha. Dia sekarang pun macam-macam, ya, kategori ada wanita saja, ya. ada wanita yang mau jadi macam laki-laki, ya. wanita juga, ya, tapi bersikap macam laki-laki. Kita panggil apa? Tomboy Ada yang kita guna istilah tomboy Jadi yang menurut agama Ialah Imra'atussariha Kemudian Nabi Muhammad SAW Mengingatkan umatnya Yang beriman kepada Allah Khususnya wanita Ingatlah satu ketika Perempuan itu tidak ada nilai perempuan tidak ada value, tidak ada harga. Dia hanya alat kepada lelaki. Boleh pakai, selepas habis pakai, dah tak suka, buang macam pakaian nak lah. bukan. Dalam Quran Allah pun sebut khunna libasul lakum wa antum libasul khunna. Perempuan itu laksana pakaian bagi lelaki-laki. Laki-laki macam pakaian bagi wanita Kenapa Allah guna istilah libas pakaian Kerana tidak ada satu benda yang lebih hampir kepada body kita body ini yang kita sayang selalu Daripada pakaian Bukan Dia lagi tekat dengan kita daripada suami kita daripada anak kita Anak kita di luar Pakaian on the body Bukan Ima pakaian kain bajunya kita pakaian ada luar, ada dalam Ada tidak? Ada, ok Setengah wanita, dia beranggapan Yang penting dalam Semua dalam dulu Betul pada satu segi Literally orang kata Memang yang penting dari dalam Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi dalam ini Ialah Hati kita Mesti beriman pada Allah bukan hanya dalam saja. Orang guna istilah zakat dan Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila siwarikum wala ila amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak pandang kepada bentuk badan kamu dan harta kamu. Yang dinilai yang berharga, yang keindahan kita terletak pada hati kita dan Apanya? Amal kita. Bila amal artinya akhlak kita. Bila kata amal artinya akhlak kita, perangai kita, budi bahasa kita. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Tetapi bukan itu saja kerana sesuatu yang baik dari dalam akan zahir yang lebih baik sepatutnya. Tetapi akhir zaman orang guna teori important insight. Yang dalam, yang luar tak penting. Kadang-kadang saya pun kata, kalau tak penting, pakai saja baju dalam. Bagai luar hanya pakai luar shopping. Ya. Bukankah senang? Ya. Tak banyak belanja, senang. Soal tak panas body pun. Ya. Tapi tak boleh kita rasa macam cacat kalau hanya dalam. Ya. Dalam kalau sudah baik. Dia akan zahir yang zahir yang lebih baik Sepatutnya ya. Sebab itu keindahan Islam Yang menjadikan muslimat itu indah Lihat bagaimana cantiknya sebelum Islam Kita tidak ada nilai Kalau suami mati Masyarakat sebelum Islam anggap Suami ni mati muda Kerana kesialan istrinya suami mati perempuan yang disalahkan kalau suami cerai pun dia kata pasal perempuan sudah tak guna sebab itu suami tinggalkan dia both ways you gagal you tak ada hak dan zaman sebelum Islam wanita tidak ada hak mewarisi harta you are just like a garment macam pakaian lelaki mau pakai, pakai tak mau pakai, buang tukar pakai yang bau habis cerita wanita tidak ada nilai kita masih ingat budaya Hindu sampai hari ini ya. masih ada kalau suami mati cepat lebih mulia perempuan itu mati sama dengan suaminya, bakar dirinya dianggap satu kemuliaan kerana kalau mati dah suami dah mati berarti dia sudah tidak ada lagi penghargaan di sisi masyarakat tak ada nilai datangnya Islam Allah tak meletakkan maqam wanita sama dengan laki. Hanya lelaki ada beberapa darjat lebih tinggi bukan kerana laki-lakinya, kerana tanggungjawabnya. Kerana tanggungjawabnya. Kalau dia tak jalankan tanggungjawabnya, hilang kelebihannya. Ya. Dia ada kelebihan kerana tanggungjawab yang lebih Itu saja Sebab itu agama Islam datang Mempertahankan kemuliaan keindahan wanita Sehingga pertama Nabi kata Sebaik-baik harta dunia adalah wanita yang soleh Kemudian pula kita tahu dalam peristiwa di zaman Nabi bila seorang anak muda jumpa Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam saja tanya siapakah yang mesti saya hormati dulu? Ya. Kalau suap bapa panggil ibu panggil, siapa yang mesti saya respon dulu? Apa jawab Nabi ibu? Ibu? Ya. Ditanya lagi siapa lagi dia nak kampung? Apa jawap Nabi? Ya. Mami, dia tak sebut mami. Saya sebut guna bahasa yang senang tidak faham Ibu, ditanya lagi, mami, ditanya lagi, apa lagi, mama? Tiga-tiga kali ditanya, nabi jawab perempuan, perempuan, perempuan. Anak apa perempuan? Sebelum tu orang tak muliakan perempuan. Dia lupa Ibunya juga perempuan Bukan bapak Bukan. Bukan bapa yang lahirkan kita Kerana Allah muliakan wanita Dia letak satu benda di dalam badan Wanita yang tidak ada Dalam lelaki Apanya? Apanya? Rahim Allah Rahim Yang satu sifat kasih sayang yang tidak ada di dalam seorang lelaki. Sebab itu lelaki dia, dia kurang ya. Dia punya kasih sayang tu kurang. Very limited. Ha, dia ada limitnya. Apa-apa, very -apa, limited. Lelaki kalau nak pergi shopping, very simple. Kalau mau cepat, suruh suami pergi beli barang. Ha, letaklah ini-ini tulis. InsyaAllah setengah jam balik. Ha salah wanita laki itu simple kalau kaum ibu dah belajar contohnya hari ini pagi ini kita ada sedikit majlis ilmu kita berbincang sekadar satu jam atau pergi shopping baru dua jam nanti kaum ibu boleh balik kaum ibu boleh cerita event itu, peristiwa yang kamu pergi luar itu, berjam-jam berhari-hari habis kalau lelaki dia beri krusus tiga hari. Kalau isteri tanya bagaimana krusus, ya suamiku hmm, best bagus ceramah bagus makanan bagus setengah jam habis cerita. Kerana kebetulan lelaki sifatnya dia not good in sharing, expressing dia tak pandai. Dia hanya suka makan espresso tapi tak tahu express. Nah, wanita semula jadi kerana rahimnya dia ambil berat dalam semua aspek Every single thing dia ambil berat Itu yang kadang-kadang ada baiknya Kalau kita positif Tapi problem bila kita negatif Dia boleh jadi baik kalau positif Thinking ya? Everything positive Kemudian Nabi pula berkata kepada laki-laki Tadi dikatakan Mami, Umi, Mama bila dia tanya kali keempat Baru Nabi jawab Father Abdi, Bapak Tak sebut pun tak boleh tak. Kalau dia tak jawab Soalan akan terus bersambung ni. Jadi tahu Nabi kata Dia mau supaya nama Bapak Dia sebut, sebutlah kali keempat Kemuliaan ya, Seorang wanita kerana kasih sayang seorang wanita kepada anaknya zuriatnya luar biasa Tak sama dengan lelaki Itu fitrahnya Kemudian Allah jadikan wanita satu makhluk yang begitu cantik indahnya Sebab itu Allah letakkan syarat-syarat yang tertentu untuk wanita Pakaiannya lain dari lelaki Cara dia berkata-kata bercakap berlain karena dia punya kehalusan itu lebih daripada lelaki. Hmm. Sebab itu jangan jadi macam lelaki, lelaki hmm. karena dia beban dan dia dia akan ditanya oleh tuan lebih daripada kita. Untung jadi wanita, tapi kawan-kawan saya yang luh Islam kata untung jadi lelaki. Kenapa? Karena lelaki Islam boleh. 2, 3, 4 Faham ya? Ha. Jadi, setengah orang pula Dia gabungkan Dia kata 2 plus 3 plus 4 plus 1 Berapa? 2 plus 3 plus 4 plus 1 berapa? Berapa? Dan Sebab itu berlaku di kalangan umat Islam Yang istrinya mereka kata orang salah kira Maksud 2, 3, 4, and 1 Ialah 2 plus 3 plus 4 plus 1 Sedangkan Allah bermula dengan two choose yeah, Among yeah. the woman two atau three Atau four. Kalau tak boleh adil Balik pada One. Only one Kalau tak adil hmm. Dalam Injil Dalam Taurat Dalam Gita Di dalam Dharma Buddhis Tak ada satu kalimah Yang hadkan Nombor istri tak Ada. Sebab itu Agama lain asalnya Boleh kawin Berapa yang kamu suka tidak ada batas hanya dalam Islam saja terdapat kalimah kalau tak boleh adil one boleh tu dah boleh dah ibu-ibu yang -ibu? kata tak boleh yang lawan sama Tuhan kalau Allah kata boleh jangan kata tak boleh ha, tapi kalau yang mau satu hanya Allah yang boleh selamatkan kita kita kena hubungkan dengan Allah. Doakan kepada Allah tunjuk yang terbaik give the best sebab itu Allah pun ingatkan lelaki bila turun ayat-ayat dalam Quran selalu cerita laki macam dia guna zakat ya guna terms orang kata masculine terms jadi perempuan umi selamat tanya Nabi apakah Quran itu hanya laki-laki laki ayat laki semua laki tapi mana ada surah laki-laki? Tidak ada. Ada surah apa? Surah Nisa ada, surah wanita. Kemudian turun ayat dia ada perempuan komplain. turun ayat innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanidin wal qanitat wal sadiqin wal sadiqat ilal akhirah. -akhir. Ya, dalam surah Al-Ahzab. Supaya semua hamba-hamba Allah terima hakikat Muslim yang laki, Muslim yang wanita, mukmin yang laki, mukmin yang wanita, kahwinin yang laki, kahwinin yang perempuan, begitunya orang yang sedekah, orang yang berpuasa, orang zikir dan sebagainya sama di sisi Allah. Bukan itu saja, kemudian Nabi ingatkan, bukan kaum ibu dia ingat kaum bapa, dia ingat kaum bapa. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairu li ahli Sebaik baik laki-laki Ialah laki yang paling baik kepada istrinya The best man, the man who is best to his wife Kerana saya adalah seorang suami yang paling baik dengan istriku Artinya tidak ada suami boleh bangga kata I'm the best man sehingga istrinya confirm siapa boleh confirm? kita akan confirm kawan confirm tak aci kawan itu dia boleh kasih makan minum lebih, oh that yes, kawan saya dia senang corrupted tapi istri saja yang boleh confirm yes, saya syukur dapat suami yang bagus umumnya suami-suami belum dapat lagi endorsement itu kenalah isteri tak mau kasih isteri, no, no, no, no kamu tak tahu suami saya ni kebetulan <laughs> yang paling dekat dengan suami siapa bukan mak bapak, isteri isteri ini lebih bernilai, berharga daripada BMW Mercedes Land Cruiser Kerana kereta ni semua You beli begitu mahal Letak di mana? Luar saja, Luar rumah Ini you boleh bawa masuk Dalam rumah Dapur Bilik Semua boleh pakai Mana yang lebih istimewa Daripada orang tak sedar Tapi insyaAllah eh? Jangan nanti balik lawan sama suami <laughs> Dia kata, salah ini salah <guluh> ustaz ini. Allah kuliah. Islam itu indah. Saya nak akhiri lepas itu saya buka soal jawab nanti. Kadang-kadang ceramah saya pun tidak perlu banyak kerana kita semua telah ikut kuliah. Ya. Yang penting kepahaman kita. Yang penting kita kena tahu di mana letak nilainya. Ya. Tak perlu kita lawan salah. Nilai kita telah di... Jamin oleh Allah dalam Quran dan Sunnah. Hanya kita perlu memahami saja ajaran agama kita dengan baik. Maka terjaminlah kedudukan kita. Maka akan terjadilah keindahan yang Allah mahu daripada kita. Satu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda. Di tengah-tengah dia bersabda, ada sahabat bertanya. Ini dialog. Rasulullah bersabda. Tak yuminu, tak tak al jannah, hatta tak minum. Jadi pertama tak akan masuk syurga sehingga kamu ada iman. Artinya syurga yang keindahan dia luar biasa. Kalau muslimat tahu apa dalam syurga, saya tak terpikir kita mau buang masa dengan dunia ini. Indah dunianya luar, indahnya syurga. Tak boleh bayang oleh pemikiran, oleh pandangan, suara-suaranya tak boleh kita bayang dengan music music yang kita dengar di sini. Makanannya Allahakbar. Kita nak master bedroom, Allah. Akbar. Bukan ada jacuzzi, bukan ada sinipu dalam master bedroom. Allah sediakan sungai yang mengalir. Dalam sungai bukan ada. Sinimpuk sungai. Empat jenis sungai. Sungai madu, Hani. Tak payah kita nak spa dengan susu di sini. Sana Hani, kita boleh rendam dengan madu. Sini mana nak boleh mahal tu madu nak rendam-rendam botis. Sana ada susu sungai. Susu dia bukan susu cak lembu tak ada. Ini Allah punya susu. Air dari kawasan. Dan dia ada lagi satu jenis sungai. Yang kebetulan kita tak boleh pakai sana. Allah sediakan apa ya. Sungai arak. Kalau orang kata arak ni ada khasiat bukan yang di dunia yang di dunia memang merosak di sana dia ada bukan botol ar, sungai yang boleh mandi Alhamdulillah hanya masuk saja yang penting masuk lalu Nabi kata tidak boleh masuk syurga tanpa iman you ada one body cantik rupa cantik mata sini biru sini kuning dua jenis kala tak ada nilai kerana bila yum mati satu benda pun Allah tak tanya pasal mata you, hidung you, gigi you dia tak tanya. Dia tanya agama kamu, madin. Siapa Tuhan kamu? Itu yang perlu dijaga. Ya? Lalu nabi pula sambung la tu minu hatta tahabbu tak akan beriman seseorang Kalau tidak ada kasih sayang The power of love Faham ya ibu-ibu ya Kita sayang tidak suami kita Sayang tidak Susah ya jawab ya? <gulanya> Tak apa jawab sekarang tak apa <gulanya> Memang kita sayang Tak sayang buat apa kita kawin? Sakit hati ya kita memang sayang sebab itu kita sanggup korban semua tinggal ibu, tinggal ayah tinggal rumah semata-mata kerana one man kan tetapi pepatah orang putih kata love is blind ya ini hasil sayang ni Buddha dan kita dah jatuh cinta pada seseorang habis Mak kita ke tepi, ayah ke tepi Semua ke tepi yang ada My darling He is everything My son, my moon, my bintang oh, dia. Sampai seakan-akan I cannot live without him Itu syirik itu. Mana kita boleh sebut Saya tak boleh hidup tanpa dia Kita bukan hidup kerana orang Kita hidup kerana Allah Sebab itu Satu doa yang kita lupa Nak Ingat selalu. Yang kita baca tapi lupa nak tunaikan ah, doa itu. Saya baca, kamu sambung. Inna salati. Hmm, semua orang hafal. Saya sambung sedikit, semua boleh jawab. Kita dah janji dengan Allah sesungguhnya semua solatku fardukah sunat semua pengorbananku saya nak korban hidup perlu pada pengorbanan tanpa pengorbanan kita tak dapat apa yang kita gendam Hati pengorbanan lillah lillah kerana Allah hidupku mahyaya. apa saya buat dalam hidup ini apa yang saya buat makan, minum, kerja apa saja lillah matiku bukan kerana laki-laki mati kerana Allah, itu ikrar kita lupa. Akhirnya nampi sebut lagi keindahan katanya, man kana fi qalbihi zaratan mina kibre, la tadkuljana, la tadkuljana. Man kana fi qalbihi zaratan mina kibre, tak akan masuk syurga siapa-siapa yang dalam hatinya ada sebiji sawi penyakit kibir. Virus, disease, kibir Sebesar atom punya kibir Kalau ada dalam hati tak boleh masuk syurga Serius tidak? Sahabat terkejut Sahabat kata Ya Rasulullah Siapa yang di dalam hatinya Tak ada kibir Apa itu kibir? Apa itu kibir? Ya, perasaan apa sombong angkuh tapi sahabat nak confirm ya Rasulullah kami manusia suka kepada yang cantik pakaian cantik kita suka kepada kasut cantik contohlah pakaian sekarang paling mahal berapa? muslimat yang pernah kamu dengar pakaian dia kadang-kadang dia juga kan dia beli dia kata eh berapa harga saya chips sale 50% sale berapa ya punya baju harga 25000 ada ya ada, ada eh ada ini kasut berapa oh best buy ini betul-betul lelong juga. Waktu yang saya beli waktu lelong. 75% diskaun. Itu yang saya grab. Amal 25000. Kasur itu ni payah Ada yang dalam-dalam belum check tadi. Yang dalam umumnya lagi kecil, lagi kecil. Lagi mahal. Kita nak lagi kecil, lagi murah. Tumpah tu rupanya lagi mahal. Tapi orang yang mampu, no problem. Betul tak betul? Bagi kita yang mampu, zakat dah keluar, sekat dah buat. Tak ada extra lagi. No problem, nikmat Allah. Pakai. Beli, no problem. You nak pakai helikopter, beli helikopter. Kalau mampu tapi jangan tak keluar zakat. Jangan tak sedekah. Jangan tidak jaga fakir miskin. Itu saja. Jadi sahabat tanya Nabi. Kami yang suka pakai yang cantik. Suka pada kecantikan itu ka khibir. Apa Nabi jawab? Inno Allah jamihi hibur Allah itu cantik, indah. Dia suka yang indah. Dia suka yang cantik. Tidak salah kalau kita nak cantikkan rupa kita bila nak menghadap Allah apalagi kita cantikkan badan kita body kita mata kita mulut kita semua semata-mata kerana nak layan suami tapi umumnya dengan suami kita tak lari nak mekap-mekap tidak ada nak mekap meledak luar saja kan bukan salah kita karena kita kita mecap suami-suami pula kala pula bila balik kita dah make up tadi, tanya suami. Ada nampak apa-apa perbezaan? <laughs> suami tengok kiri kanan. Sama ya. <laughs> Suami kalau mulai dia tak tengok istrinya. Yang dia duduk tengok orang lain. Keluar dari rumah. Lawan. Mudah ya. Ini pipi merah lah, biru lah, hijau lah. Macam jantar lah. Dalam rumah kalau dia tak nampak. Itu yang buatkan isteri... Buang masa saja Hias untuk suami Buang masa Waste of time nah, Sebab itu kita hias bila nak keluar rumah Sepatutnya kita boleh Siapkan kecantikan kita Secantik-cantik yang kita mampu You nak draw apa pun draw lah Tak apa Hari ni biu Kisuknya kuning Bukannya coklat Terserah Tapi biarlah menari kepada suami Jangan sampai suami terkejut Ketika dia kalah terlalu banyaknya terjun Apa jadi istri aku Di mana dia belajar nah, gila, tak mahu. Bukan tak boleh jaga keindahan Hanya kata Nabi Jangan lupa halal haram Apa-apa nak buat Dalam Islam ada panduannya Tak boleh melampau Melampau Hilang keindahan ya? Saya tahu Ada juga family saya yang belum Muslim Saya kesian tiap-tiap klinik nak keluar rumah you kena bagi tempo at least half hour dulu kerana dia mesti letak half hour untuk duduk depan cermin. muka bukanlah besar sangat dibayang dengan balik sikit saja mungkin one gitu. tapi dia boleh letak setengah jam masanya kemudian dia pakai krim Allah saja yang tahu kita lelaki paling banyak pakai krim saja Wanita niat krim Allah Masuk ke dia wanita kita tahu kan Dia niat krim sini lain Tepi-tepi hidung lain Pipi lain Macam-macam krim Kita nak Allah cantikkan dengan hudu Bersih Senyum Cakap dengan bahasa yang terbaik Itu paling menarik Bukan hanya Kita nak buang banyak tu ya. Ada keluarga saya muka yang kecil saja satu bulan tiga lima ribu ringgit. Ya, kalau suami mampu, alhamdulillah. Kalau suami tak mampu, mana suami tak sakit jantung? Mana suami tak darah tinggi? Mana suami tak mati dulu? Pressure <tik> tak bagi saya. Istri bagi Saya susah Kredit kad tak. Allah saya yang tahu saya. Tapi bukan tak boleh Boleh kita indahkan Jangan lupa batasannya halal haram Kita apa ya I know bagaimana Nak buang tak apa yang buang? Nabi larang You nak kemas-kemas tapi jangan tukar Jangan tukar ciptaan Allah Ciptaan Allah lebih indah Daripada pilihan kita Ciptaan Allah lebih indah Dan kalau seorang suami Dia nilai kita melalui rupa saja Memang itu bukan suami yang tahu menilai Rupa kita boleh berubah tak? body kita sudah berubah tidak? Sebelum kawin slim tak kita? Oh, slim. cek baliklah. Buka album lama. Tengok. Tengok jangan lupa. Yang tukar bentuk rupa saya. body saya bukan saya. Kamu tau. Kerana kamu. Saya jadi begini sekarang. Masih indah. Tapi kalau kita akhlak itu baik. Nah, kadang kita tengokkan kenapa suami ini ada isteri yang begitu lawa menurut penilaian orang biasa cantik isterinya, tapi dia pergi juga nama dua yang bila kita tengok Allah oh, mak kenapa tengok banding yang pertama dengan yang kedua yang tua itu tuuk sangat kenapa dia boleh jatuh kepada yang kedua walaupun rupa tak cantik, kenapa mungkin, keindahan bukan pada rupa saja mungkin cara dia cakap Layanan dia lembut-lembut tiba-tibanya, yang ini rupa tapi ego lebih. Jalan pun satu macam, tengok orang pun satu macam, bukan kan begitu. Ya, kita mesti bermacam-macamlah, jangan satu macam. Ni. Semua orang kita kawan. Sebab itu Nabi kata Allah itu cantik, bukan tak boleh mencantikkan bibi kita, pakaian kita, no problem. Tapi dengan batasan yang ditentukan oleh agama. Kemudian Nabi cerita balik yang dikatakan kibir yang tak boleh masuk surga ialah batar haq ghamtan nas. Batar haq ghamtan nas. Pertama, orang yang suka menolak kebenaran. Jadi tahu ini hak ini perintah Ini halal You Langgar Degil Tak mau ikut Apa yang Allah perintah Tak mau ikut Itu yang dikatakan kibir, Arogan Yang kedua Gham tenas Suka hina orang Kita dah senang Hina orang susah Kita dah pandai Kita perbodohkan orang Bodoh kita mesti didik orang bodoh. Tak perbodohkan orang bodoh. Dia ada bodoh, kita bagi dia lagi bodoh lagi. Ya. Kemudian kita suka, ini nah, Saya, saya lebih tinggi. Saya atasnya. Kadang-kadang kita guna bahasa orang di utara kita atau di nusantara, saya ada kuning sikit. Paham kuning tak? Tak paham ya? Alhamdulillah. Ya. Saya katanya bila orang sebut, kita ada kuning sikit. Saya fikir kuning apa? Rupa kuning-kuning ke, jondis ke, apakah? Hmm, tidak. Kuning itu artinya, dia ada sangkut sikit dengan istana. Hmm, royal family sikit lah. My blood ini, royal sikit. Royal jali kita, banyak royal juga. Kita makan royal jali Alhamdulillah. Dan kali orang kata kuning, sama-sama kuning. Contohnya Terakhir sebelum kita buka untuk sesi kedua Kadang-kadang berlaku dia orang Banggakan diri kerana apa Saya ada murid-murid Saya kadang-kadang Ini yang tak Islam Yang tak Islam Dia jatuh cinta dengan seorang wanita muslim Dekat Rapat Sehingga mereka sudah Jadi macam suami istri Hanya tak kawin. Jadi suami mau kawin. Suami tidak Muslim. Yang ini Muslim. Mak. Dia jumpa saya. Minta tolong saya nak masuk Islam. Kerana saya sayang. Yeah, my girlfriend and she is a Muslim. Saya kata no problem. Masuk Islam saya. Tapi dengan syarat. Kita kena confirm dengan dia. Dia terima awak tidak. Jangan awak masuk-masuk. Dia tak terima. Nanti awak menyesal. I think she would accept. We have been together. Kita pun jumpa perempuan itu Apa perempuan itu jawab? Saya ma maaf setiap peta Saya keturunan Syarifah Syarifah tak boleh kawin dengan orang lain Kecuali Syed Kita keturunan Syed tidak? Kita panggil orang Syed apa ke dalam Kalau di Malaysia kita panggil orang Syed apa? Ada syarifah sini tak? Ada nama syarifah sini Mudah-mudahan Kita panggil Say apa di Malaysia contohnya Kita selalu pakai Tuan tak? Tuan Say Apa arti Say apa itu Tuan? Artinya kalau guna bahasa yang mudah Tuan-tuan Say bahasa Arab Ya Saydi Ya Saydi itu Tuan Kita kata keliru dengan bahasa Kita tambah Satu saik lagi, dua kali saik Tuan saik Artinya kalau di Arab Saik-saik Jadi yang Syarifah kata Kami kuning segi Tak boleh kahwin Kecuali saik Nak duduk sama-sama, main-main tak apa Nak siris tak boleh Nak hijab kabur tak boleh Sampai yang lelaki itu terkejut but we have been together, I love her, she love me yeah, but still dia kata, you are not yellow, you are not yellow <laughs> tak kuning sikit jadi kadang orang tanya, kata, apa pandangan Ustaz saya kata dia keturunan siapa? Apa yang dia, dia, keturunan? dia keturunan siapa? keturunan siapa? keturunan Nabi, bukan? Ya? betul tak? Paham dah. benda kalimah itu. Baik. Saya kalau orang kata dia keturunan Nabi, saya memang pegang. dia. Saya akan shake hand kuat sikit. Ataupun saya peluk dia. Alhamdulillah, we are one. Saya pun keturunan Nabi. Dia terkejut. Eh, mana yang Cina pula keturunan Nabi? <laughs> dia kata, Arab saja keturunan Nabi. Saya kata, mana kata Arab saja keturunan Saya keturunan Nabi Adam. <laughs> betul juga kita takkan keturunan monyet kah kah kah tidak. kita banyak ada kita dari Adam you dari Muhammad saja saya daripada awal-awal lagi kuning tak kita semua? kuning itu istilahnya kita jangan terkejut kita jangan panik orang cakap faham InsyaAllah sama. Sebab itu manusia semua sama. Di sisi Allah yang bezakan kita apa? Rupa. Di sisi Allah. Bukan umur. Ketakwaan kita. Inna akramakum inda Allah adukakum. Itu nilai. Itu yang perlu kita indahkan, cantikkan. Dan takwa ini hanya boleh dicapai dengan kita memahami kehendak Allah dalam Quran apa yang Nabi ajak ikut. Apa yang Allah larang Apa yang Nabi larang, Tinggal selamanya Indahlah zahir kita Indahlah batin kita Indahlah minda kita Indahlah budi bahasa kita InsyaAllah Itu saja tambahan saya ya. Dan kita akan nanti break dulu ya. Saya akan serah kepada pihak Cahawet ini Untuk meneruskan acaranya InsyaAllah Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempo. Maybe my president is not media babu melala unsafe. tadi ustaz cakap ibu the being what the ceremony. So I've been married for years many. And uh, my family dia yeah, celebrate birthday, celebrate kenduri, anniversary and all that. So yeah, we have a tradition. Sebilai suami. Jadi, aku tak tahu macam. Akhirnya, sudah like twenty years gula. Ustaznya bila saya baru, baru berumah tangga. Tapi miss, eh, Okey, okay, nak ada kejuriaan tak? Please kan? suami, saya no, we don't celebrate. There's no such thing as kejuriaan. Birthday party anak-anak saja. No such thing as. Which is yes, okay. but I understand. When they explain it, I I understand. There's no such thing actually in Islam. Okay. I accept. Tapi sebagai seorang anak, start, now I'm I'm quite like that. I say tak sedangkan nak sedangkan mak saya tak beratur sebab ah. saya tak ada You know, like um, deep down, start honestly, saya marah dengan suami. I mean, it has been a tradition. What core? What core Ustaz. that? What can I say? Mak, saya tak boleh datang. Ah, kenapa tak datang? Hmm. Ah, ah, dia harap sikit lah mak. Jadi, every time saya kena bohong, ustaz. So, after three years of marriage, even though my parents dah accept no. that I will never act on this kind of vocation, tapi still, in this side, even though I paham, even though siorang mak pun dah faham, ayah pun dah paham, tapi saya masih rasa macam what I did to my parents last time. I thought if they had night you, So sebagai seorang tu saya lemak dulu ke suami Alhamdulillah Alhamdulillah Sama-sama Ini satu soalan realiti lah yang, yang kita hadapi ya. Pertama sekali Yang meletakkan nilai ibu-ibu agama ya. Agama yang meletakkan nilai Yang meletakkan nilai taat kepada suami agama juga bila kita beragama, kita menghadapi masalah dengan agama Bukan dengan perasaan ataupun tradisi Masing-masing ada tradisi Saya ada tradisi, Cina, tradisi Cina, Melayu, tradisi Melayu, Arab, tradisi Semua tradisi kalau kebetulan bercanda dengan agama Selepas kita tahu, kita perlu berubah Kita perlu ada penghijraan, peningkatan Upgrading lah ya Nak kata salah dulu Itu saja yang kita tahu Kita tak boleh kata salah Because Itu saja yang kita tahu kita buat Sambutan arwah Kenduri arwah Kenduri waktu kita ada birthday ke Anniversary ke. Walaupun kita tahu kenduri-kenduri ini Kebetulan Bila dikaji sudut agama Tidak ada kaitan dengan agama Dia satu Kebiasaan kita Kenduri arwah juga satu adat kita di Nusantara very popular. Tapi di Timur Tengah di Rom orang tak buat. Kenapa tak buat? Belajar cek dalam agama tak adanya amalan ini. Allah tak suruh, Nabi tak suruh, sahabat tak buat, imam yang empat pun tak buat. Hanya Abu Hanifa, Maliki, Syafi'i, hampir semua tak buat. Hanya selepas itu orang mulai. Terikut dengan Satu-satu upacara Yang satu orang mola Yang lain terikut Tanpa mengkaji asal-usulnya Lama-lama tradisi Jadi macam satu agama Bukan, kita masih kenal itu dulu Sekarang isunya Ibu Yang tak paham Keluarga tak paham Tanggungjawab kita ialah Memahamkan mereka Tarbiah ini penting Ya Dulu pun saya mula-mula kenal Islam Macam-macam saya belajar Saya ikut, itu saja yang saya belajar Kemudian Allah izinkan saya untuk mendalami, mengkaji lebih Saya keluar ke Timur Tengah, ke Syria, ke Saudi Berubahlah kita berdasarkan ilmu yang kita didedahkan Kita tak salahkan juga orang lama Orang lama dia buat apa yang dia didedahkan Hanya bila kita tahu mana yang hak kita berkewajiban Menyampaikan yang hal Nak menyampaikan ini juga Tidak mudah Khususnya dia kata Yang sampai ini anak-anak Yang buat itu mak bapak Jadi mak bapak ada satu Pujak peribahasa Dia kata kami makan garam Lebih daripada kamu makan nasi Jadi bahasa itu Habiran modal kita Apa nak cakap Tapi agama dia tak ikut Pribahasa itu Yang dikatakan benar yang dibenarkan oleh Allah dan Nabi-Nya Yang mana kata tak benar yang tak dibenarkan oleh Allah nah, Dalam konsep ibadat dan adat tradisi Setiap ibadat Kita faham kaedahnya Setiap upacara agama tak boleh buat Tak boleh pandai-pandai buat Sehingga ada perintah suruh buat baru boleh buat Ini agama urusan adat pula terbalik buat apa yang adat biasa buat sehingga ada kata tak boleh baru berhenti faham tak perbezaannya ya kaedah agama tak boleh buat sehingga ada suruhan contohnya nabi tak pernah suruh satu sahabat semayan sebelum israk miraj kerana belum turun lagi belum diwajibkan lagi nabi tak suruh siapa siapa berpuasa sehingga selepas hijrah kerana waktu medina baru turun hukum puasa jadi walaupun bunda itu baik, tapi tak ada perintah, jangan buat Bila ada perintah, anda pula buatlah apa yang anda biasa buat Sehingga ada larangan kata ini salah, berhenti Kaedah ini kita kena faham Kebetulan orang tua kita semua dah biasa dengan cara yang lama Sambutan ini, sambutan itu Dan kita tahu sambutan itu tidak berbentuk agama hanya dua majlis sambutan saja yang merupakan sambutan agama yang berasaskan Qur'an dan Sunnah. Ini dua panduan orang Islam. Itu yang jadi umat Islam dulu kuat. Walaupun dia minority, dia kuat oleh kerana dia pegang kepada the origin of the religion. Dia tak campur aduk dengan tradisi, dengan adat sehingga merosakkan keindahan Islam. Kita sekarang lemah oleh kerana terlalu banyak. Kita suka benda yang campur-campur. Ya. Nasi campur, bubur, cacat. Ya, kita suka kata ya, pasembol. Ya. Yang campur-campur memang kokpil ya, sedap sikit. Ya. Agama dia tak boleh campur. Kalau keluarga tak faham, kita kena didik. Nak didik kita tak boleh juga menjauhkan diri. Kita boleh mendekati. Mereka nak buat juga, kita boleh dengan hikmah kita Ayah, ibu candle lain kali, kalau kita nak buat Mungkin kita ubah sedikit Bedir Daripada you nak katalah Sambut birthday Kita tahu itu bukan kita punya nilai Dengan adanya kek Nak makan kek? Alah, no problem ya. Tapi dia akan letak candle kan Candle lepas tu dia akan nyalakan candle Lepas tu dia suruh orang yang birthday pun buat apa? Hembuskan dengan adat azam, niat mas masing-masingnya Hembus Pertama Nabi tak membenarkan bila kita nak makan makanan kita Kita hembus, tak boleh Dilarang oleh Nabi Makanan panas, minuman panas, jangan blow Jangan Paling senang buat macam mamak teh tarik Cepat dia panas Hilang Senang minum ya. Orang Cina dia suka makan panas-panas Berasap-rasap dia minum Dia ada biasa Orang budak India dia tarik-tarik Kita ingat pasal tarik itu Satu adat dia nak awak cepat minum Selepas itu cepat beda Supaya orang leh masuk Tak nak awak duduk satu kopi saja Sampai setengah jam Rugilah oh, dia makan. Jadi Kalau kita lihat Blow tak boleh, blow candle Kalau ikut hukum, bila you Blow saja ke arah makanan Makanan tu dah, sepatutnya tak makan <tuh> Banyak kuman Kalau you nampak Pakai mikroskop tengok Dia blow, hu huh, Kuman Allah saja yang tahu <tuh> Kalau kita nampaklah tak jadi makanan Dan, -dan tenyam Puhut pun tenyam Ini satu, jadi kita boleh badil kata okey Ibu kita tak payah lagi buat birthday macam dulu. Sekadar family reunion, nak ingat ini sekarang satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Kalau orang nak buat juga, buat, kumpul. Patut kita kumpul family gathering, ingatkan, bersyukur pada Allah, berdoa. Lepas tu kita minta supaya orang yang birthday jangan lupa buat sesuatu kebajikan. Supaya hari ini dah umat dia bertambah, dia bertambah dekat dengan Allah. Buatlah amal kebajikan Jadi you make some changes lah. ya? Itu yang digalakkan You kata tak ada langsung Dia culture shock ya. Apa ini? Semua tak boleh Ya, Ini semua anak saya saya hantar ke London Hantar ke Amerika belajar Balik-balik Dia jadi orang ahli agama pula Saya hantar ke London bukan ke Saudi ke Doha ke Yeah. Saya pergi ke Eropa balik, dia bawa Arab punya star Bukan Arabnya punya star, kebetulan benda itu tak ada Jadi kalau boleh, masalah kita macam muslimah itu berkongsi Suami Suami tak kasih pulang Kita kalau sepatutnya Kita patut pulang Tapi kita ambil bahagian yang boleh kita ambil Bahagian yang kita tahu salah, kita mengecualikan supaya mereka dapat merasai sesuatu dan pasu kita cerita ibu ayah kita we love them. kita tak mau dia terus buat satu amalan yang tidak berguna kerana bidaah bukan perkara kecil bidaah perkara yang serius sehingga Nabi kata kullu bidaatin dhalalah semua jenis bidaah agama adalah sesat wa kullu dalalatan fil nar donc benda yang sesat akhiran dalam neraka Imam Guru Imam Syafi'i Imam Malik Guru Imam Syafi'i Dia kata bid'ah ah ini Lebih bahaya Daripada makan babi Lebih bahaya daripada Minum arak Lebih bahaya daripada berzina Lebih bahaya daripada berjudi Kerana apa? Orang makan babi dia tahu babi harap Betul tak betul? Orang waktu judi dia tahu tak judi itu harap? Orang berzina dia tahu tak zina itu haram? dia tahu dia tak pernah cerita ke orang. Eh baguslah semalam saya ini oh, ini baguslah saya menanglah sekian banyak. Eh tagin babi itu sedaplah mana pernah orang makan benda itu dia cerita ke orang. Tak ada. dia tahu kelemahan dia dia lemah dia minta maaf dia sembunyikan bid'ah bahayanya dia akan camping dia akan menggalak dia akan memperjuangkan kata ini bagus rosaknya yahudi agama yang dibawa yahudi Taurat rosaknya kristian rosaknya agama dulu kerana bidaah ini semua dia sudah tambah ubah suai minus plus ini sehingga hilang origin of the Torah and the Injil berlaku pada Islam kita pun sudah mulai hilang kita punya origin kita ada Birthday dalam agama Islam Ada caranya apa? Ingat Bila dapat anak Apa kita buat? Akhika Entahlah? Kita ada upacara akhika Pengorbanan Tahniknya Lepas itu cukur rambutnya Itu pun Nabi suruh cukur rambut bukan potong jambul Potong jambul emel. Islam suruh cukur Contohnya Tapi masalah kita, suami kita mungkin Dia sudah paham. Dia takut dia bersubahat, Dia takut nanti istrinya yang dia sayang Nanti terlibat dengan bidaan Dia tak mau you balik Akhirnya kita berada istri dulu dengan keluarga dekat Sekarang kita rasa Sudah jauh The best thing you balik Tapi suami yang faham insya Allah Dia akan sama dengan kita Selepas tu dia akan cuba bantu kita, mana yang takut, patut kita terlibat, jangan terlibat. Mana yang boleh kita terlibat macam makan, minum, halal, kenapa tak boleh. Kita siap-siapkan, masakkan, no problem. Tapi kalau nak tuduh, nak nyanyi, kita tahu benda itu bukan cara Islam. Kemudian kita patut bincang supaya keluarga semua paham supaya keluarga semua boleh ikut balik apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh. Da'wah perlu kepada kesabaran. We need to have that patience. Yeah? Tapi don't be judgmental. Jangan cepat menghukum sehingga orang itu takut. Akhirnya orang itu pun jauhkan diri daripada kita. Jadi, I would say that method ini masalah itu urusan. How to approach them. Patut dah kita respon, patut. Mak panggil. Seorang suami sepatut bagi galapkan. Tapi kalau dia tahu majlis itu tak baik, then... Dia mesti remind the wife supaya kalau dia balik, dia jangan nak terlibat kalau bolehlah. Tapi kita lemah kalau kita ada seorang dia balik kerana kita itu minority, yang lain majority kita takut kita terikut mereka. Sebab itu mungkin ada pihak suami, ada pihak isteri pun menjauhkan diri kerana dia tengok keluarga dia suka buat benda yang tak elok, saya tak mahu. Sebab itu dia pun jauhkan diri. Ataupun kita boleh balik. Kita balik either early excuse ourselves. Lepas itu atau later on. Jadi kita balik juga supaya tidak ambil bahagian dalam upacara yang tak betul. We cannot change everything. We make some changes somewhere. Dia kata tak boleh buat semua. Buat apa yang termampu. Tapi perlu ada pendekatan itu. Ya. Yeah? Perlu ada pendekatan. Saya yakin kalau suami faham apa yang Allah dan Nabi suruh kita buat, dia tak akan tindakan itu. Tapi setengah orang suami, dia lebih berjaga-jaga. Dia takut kalau dia izin lama-lama, orang anggap apa yang mereka buat, kita pun sokong. Akhirnya dia kata, sama, kita dan dia sama. So that's why, all these matters, kalau boleh, kalau awak ada isu begini masa depan, we have to sit down with the husband, discuss supaya tengok bagaimana cara yang lebih baik. Daripada you cut off totally. Yeah? There many ways to solve problem. Yeah? Saya sendiri dan keluarga saya, adik-beradik saya belum Muslim. Kalau dia ada majlis apa, dia nak panggil saya, saya tanya, oh, what do you plan to do? Oh, Zee, kalau brother coming home, we have to arrange supaya kita makanan semua halal so no problem dia tahu nilai kita so tak apa kita boleh balik tapi kalau dia nak kita ikut dengan dia kita pun minta mak you proceed dululah apa yang biasa buat alhamdulillah so kita pun kena kena ada pendirian kalau orang buat salah dia tahan kesalahannya kita yang benar kita kena mempertahankan kebenaran kita Faham muslimah insyaAllah ya. I may not answer everything. Tapi saya kata. There are ways to solve this problem. Ya. Suami yang beriman. Sepatutnya lebih prihatin dalam isu ini. Kerana kita ada perhubungan. Family. family ibu. Kita perlu juga mendekati mereka. Ya. Itu jawaban saya secara ringkas. Zakat Allah. Ya. You use that. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Dan ah, Nabi Umran Baru-baru ah, ni kita balik ke Malaysia Untuk berjuti Lepas tu saya pergi Bawa anak saya yang kecil Yang baru makin balik lagi Anak-anak ah, Pukulan -anak, saya baru 7 tahun Kita mengejakan Solat-solat ah, ah, Terawih Di salah satu masjid Di Kuala Lumpur lah. Lepas tu saya di Sah di nombor 2 Sah di nombor Kemudian tu ada Sah um, satu kelompok wanita Dia tegur saya Dia kata Anak ini kecil lagi Yang dia tak boleh ada sah di depan atau kedua dia kena, dia kena bawa anak soalat di belakang Sebab dia kata nanti kita tu putus sah, Okay dan Sebenarnya saya mana kenal Terubah dari dulu tau ustaz Lepas tu, dia, uh, <laughs> Lepas tu Tapi kita tahu dia masingnya Dekat masjid tu Saya dulu lima tahun dulu Lima tahun dulu kita ni, asyik pernah tanam kerana saya susah, kita susah nak mengajarkan soalannya muat tulis apa lagi cara cara gunakan. Jadi lima tahun dulu kita pernah dasar bawa, uh, nanti kalau anak-anak naik semua lah kat sini nanti mengajar mengajar buat jemaah uh, awak tambah bersih. Okey, kita terima lepas tu saya ambil anak-anak saya balik. Kita tak jadi mengerjakan senat terawih. Kita takut nanti anak saya kecil-kecil, dia tak faham ganggu-ganggu. Yeah. Jadi, kita tak nak ada problem. And then, after five years, she... I am, Allah nak tunjukkan kan, saya jumpa juga perempuan yang sama. Lepas tu, di hari ni dia beritahu, anak saya tak boleh duduk kat depan, yang kedua, you pergi belakang. You know, lepas tu anak saya, yang nombor tujuh, yang... The girl ni, she said, Mom, can we please not to go to this Marjay anymore? because we uh, I, i think last time we you same to brain about the same way. Pastu kita balik dan habis tu kat sini marah kan. Ya. kita nak ikut buat trawih macam ni macam ni, macam ni. Jadi apa pendapat ustaz? Baiklah okay. ya, alhamdulillah. Ha. Ya ini yang kita katakan kita ni tidak ada hikmah. Ya memang dalam agama ada adabnya. Semayan jemaah ada adab. Sebaik besar bagi laki depan Sebaik besar bagi wanita yang akhir balik belakang Boleh tak kita bawa anak Kenapa tak dibenarkan Nabi Muhammad di waktu dia semayang sunat pun Cucunya Husin Hasan biasanya Main-main dengan -main dia bila dia sujud, mereka Budak-budak akan datang duduk atas dia Dia tak pernah lepas tu tambah cucu dia kan? Marah anak panggil Fatimah Apa ni yang bawa baby sini Tak pernah dia nak supaya anak itu Biasa dengan suasana itu Supaya dia besar dengan suasana Masjid, semayang jemaah Memang anak tetap anak Kita perlu disiplinkan dia Tapi anak Nak semayang, duduk tepi Eh Allah Allahu Akbar, pum, hilang dia I baby lah Children, semayang semua is play for them Tapi agama Islam tak menghalang Hanya kalau masalah sahab kita rasa mengganggu orang lain Pasal orang lain tak paham ya? Kita paham, orang lain tak paham Jadi takut mengganggu Jadi lebih baik kita bawa anak ke tepi Supaya dia ada tepi kita Kalau dia keluar pun tak ganggu orang sangat Tapi kalau umat Islam semua sudah ada ilmu Quran dan Sunnah They won't say this Hanya oleh kerana korang kepahamannya Akhirnya sedikit gangguan Dia timbul masalah jadi, sampai bila anak ini nak dilatih. Kalau dia kecil, dia tak latih. dia nak besar, dia suka pergi mesin. Dia tak suka, dia kata kecil, saya tak, tak pergi. Ha, dia suka pergi mall. Ya? Jadi, masalah kita ini, ialah mungkin niat kita betul. Kita tidak mahu anak-anak kita ganggu orang lain. Tetapi, di waktu yang sama, semua orang yang pergi mesin semayang, perlu juga belajar, Bagaimana nak tingkatkan kusyok. Walaupun ada bising ini semua. Jangan layan. Dia mesti berlaku. Zaman Nabi dah berlaku. Dan Nabi tak pernah larang. Hanya Nabi kata. Antara anak-anak yang sudah boleh mengawal dirinya. Staff yang lebih baik. Juga staff yang lebih baik. Di depan supaya tak main. Kalau dia duduk belakang. Dia mesti main. Tapi kalau yang Kecil. Ingatkah kalau baby yang kecil Nabi kata semayang dukung Sampai Nabi kata dukung baby Jangan biar dia menangis janggu kita Cantiknya Islam Bukan dia selalu jauhkan anak-anak Tidak Tapi masyarakat tak biasa Saya bagi contoh lagi Masyarakat wanita di negara kita Tak biasa semayang jemaah rapat sah Oh susah Kita nak rapat dia jauh. Lagi rapat, lagi jauh. Akhirnya dia boleh marah kita. Apa ni kacau-kacau orang sebenarnya? Ini macam syaitan ganggu saya ni. Bukan terlalu tempat. Kenapa nak sentuh-sentuh? Dia tak faham. Apa nak buat? Sampai ada murid saya datang dari US, daripada Europe. Dia tanya, Sheikh Hussein what happened to the people here? When I pray Jumlah with that? I keep on opening my leg to touch their leg. They keep on running from me. So, I keep on stretching my leg. Sampai dia tanya, Saya boleh buka bukak luas? Oh. Saya kata, Janganlah gangkang kengkang sana, Nanti sampai kambing boleh lalukan. Cukup, you punya body size. Tapi kalau dia nak bereda pun, Jangan juga buka kaki saya. Satu body, you move. Oh, cantik. Ini kalau kongkong kongkong tentang syaratnya susah kita, bukan you, uh, the, tapi orang tak biasa. I feel very sad. Wahab perintah ini 1,500 tahun Nabi dah perintah semayang jemaat tak boleh tak rapat. Siapa yang tak mau hubungkan syarat Allah putuskan hubungan yang dia. Very serious matter. Tapi orang kita tak pernah ambil berat tentang bab ini. Zaman Nabi kalau berlaku Nabi tak akan semayang lagi. Dia pastikan sah semua rapat Baru dia Allah oh, wow. I was in the state dulu Saya masuk penjara bu, Masuk ziarah orang Nah bukan Yang <laughs> eh, saya masuk de, Dia punya eh, Kata correction center itu eh, Kerana kawan-kawan saya ada yang Jadi chaplain imam di situ, Minta kita masuk khutbah Jumaat Dalam penjara Jumpa semua ini Black Muslim Orang yang ada yang Orang kata apa itu uh, Dalam prison The prisoner Semayang Jumaat Masha'Allah You can see ketertiban dia Dia ada 45 orang berdiri Nak pastikan Nobody talk Tak ada siapa cakap Tak ada siapa yang bise-bise Complete silent Yang Nabi perintah kita silent kan Dia ada reinforcement Benar-benar semayang Jumaat dia minta izin Sheikh Give us two seconds Second Carry on Dia move Dua Sini sana Sini hujung Sana hujung Dua orang gelap Check Self to self One Two Three Four Self Straight Straight in your row Shoulder to shoulder Feet to feet Dia check supaya rapat Ada connection Supaya kita Badan itu sentuh baru datang Dia punya aura Energy dia dah cek semua, baru dia kata Imam we all ready Allah nikmat semangat jumaat awak tak boleh nak cerita Malaysia, Allah sahaf <laughs> rapat sahaf, Allah betalan kabut sahaf semua di belakang I know, saya dulu dah belajar, saya pun nak amal saya pun tekan, orang tu lari saya pun ikut lari <laughs> sama-sama bergerak no problem Bukan. tapi bila dia dah tak boleh buka, dia marah dalam semayang dia siku saya oh saya kata ah, this is serious ni sekarang Bererti dia dah marah saya pun tak boleh buat apa lepas semayang marah saya apa ni kamu semayang jalan-jalan ni saya kata pasal pakcik jalan <laughs> pakcik jalan sama-sama jalan dia kata saya jalan lari pada kamu ini anak-anak muda belajar apa agama ni Bukan kita tak lap, tak ada tempat Lapang Salah siapa? Salah siapa? To me I say Salah imam-imam Salah guru-guru Yang tak pernah reinforce this value Saya bagi contoh Kita semangat kerawai di markas Al-Qadim Kita ada semangat kerawai every night Bulan Ramadan Full pack Kita punya markas full house Pasai kita ada class tiap-tiap malam. Half an hour tasriq in English. So dia kita punya jemaah expatriate banyak macam yang bangsa datang. Sampai orang tidak muslim pun datang. Turis-turis kalau datang tengok masjid di siang hari, dia nak nak nak ada experience dia tak boleh masjid mana akan bagi you masuk semaya. Tak boleh, jiwa najis, tak boleh. Tapi saya suruh mereka kawan-kawan kita yang jadi dia ada angkatan activity dakwa through touring the masjid kan dia bawa dari France daripada ya yeah, ada angkatan pada Germany datang saya kata you want to pray with us hi why not can I pray asin why not if you don't mind yang laki semua pakai semua perempuan pun open open yeah idea ni nilai like, is open open concept kan. Jadi Janganlah dia semayang open-open susahkan. Jadi saya kata muslimat Help the system. pakai lekung Dia pun pakai Yang lelaki pakai sarung Dia pun pelajar pakai tuduk tepi Semayang Kita memang kiam kita buat sebelah raka'at saja Ikut apa Nabi suruh Jadi selepas tu ada tazkirah Lepas tu baru kita adakan sam Discussion lagi Dia very happy dia kata Sehingga ada yang kata You are very disciplined in your prayer Sebab kita reinforce the discipline Ada semangat jemaah bagaimana Ada ikut imam bagaimana Every time kita nak malam semangat Kita ingat, kita ingat, kita ingat Dan kita ada Candid camera, kita ada, kita pasang uh, Orang tak tahu nah, Lepas tu kita akan tayangkan After maybe one week Kita tayang Tak dari depan, tak belakang Supaya orang tak nampak siapa dia Okay Tengok kita dah bagi tahu adab ikut jemaah siapa ikut, siapa tak ikut, dan beri impor, beri Alhamdulillah in one week, two week, you tengok the changes, the quality of the prayer berubah. Itu cara kita buat. Agar ikut hukum tak salah. Tapi takut orang itu tak tahu ya nak approach timbul masalah. So kalau next time you masih ada masalah itu tak payah pergi mesyuarat datang ke markas kita. <laughs> Maka Al-Kadim, you can enjoy the prayer. Yeah? A lot of people yang non-Muslim pun datang. Kita tak halam bila dia nak dapat hidayah kita tak datang. Saya pernah nak pergi dakwah satu orang daripada Tasmania, from Tasmania. Datang dia kata, can I follow you to the mosque? I said no problem. You just stand beside me, always. What I do, you just follow. Jadi setengah orang nampaklah dia punya. Bila saya semayah sunat, dia pun buat semayah sunat. Nah, itu yang bila orang tengok kan, orang lain. Ini macam saudara baru saya kata, insyaAllah. Insya Cuba saya cerita, dia belum be Islam. Oh, jadi isu. Saya tak cerita. Kuasa Allah satu bulan dia masuk. We have to have pendekatan. Orang nak tahu Islam, kita perlu ambil peluang itu. Anak-anak nak didik dia supaya dekat dengan masyarakat dari kecil. Kalau dia tak faham, don't argue with them. Susah. Khususnya macam pengalaman sistemnya. Ini dah orang nama, mau-mau. Berapa tahun dulu pun macam tu, Sampai sekarang macam tu juga. I don't blame her. No. I blame guru-guru agama. Guru agama tak kenal. Itulah jawapan saya. Ya. Tapi it is okay. Ya? There's nothing wrong in Islam for you to bring your of saya tahu, isteri saya pernah kadang-kadang selalu bawa ikut saya. Dia paham sekarang perempuan. Dia pun kena marah. Tapi orang tak tahu bapa itu istri saya. Dia isteri saya, signal saya. Saya dapat tahu, saya sentuh. Bagaimana jahilnya kita orang Islam. Walaupun lahir Islam Bukan artinya kita ada ilmu Kalau tak belajar Because ilmu Knowledge is for the seeker Siapa cari dia dapat Dia tak Islam pun Dia lebih berilmu daripada kita Saya ada murid-murid saya Yang datang daripada luar negara Satu bulan dia belajar kita Belum Islam lagi Dia belajar Dia nak tahu rukun Islam Rukun iman Bacaan dalam semayang kita Ajar semua Habis komplit Baru masuk Islam Immediately dia berbeli semayang Kita tak pernah halang dakwah is very important tapi kita perlu ada the technique ya. kita perlu belajar teknik jadi Al-Khadim tugas dia itu our organization is serving mankind kita adakan pendekatan dengan orang tidak Muslim actually saya telah bawa supaya boleh tunjuk ya, apa yang kita buat dan aktiviti kita memang begitu. Kita bukan menghukum, kita mendidik. We are not here to pass judgment, but we are here to share, kita mendidik. Tapi kita perlu banyak kesabaran, perlu banyak ilmu. InsyaAllah kita boleh ya, bantu mereka satu masa. Kalau orang itu dah tak boleh berubah, old time, kan? Jadi dia ada mindset begitu, we just try to stay away from them. Yeah, that's, how, that's the best thing to do. Hmm? Itulah jawapan saya kalau ada soalan yang lain pandang Marah. saya pernah tengok uh, Ustaz kena raksakan dalam PCD yang Ustaz kena cerita yang uh, orang Melayu di Malaysia ni uh, tak pernah approach Ustaz untuk memeluk agama Islam jadi um, macam mana caranya kita dok Saya ni tadi dulu pernah bekerja di organisasi yang terdiri, terdiri kata, Boleh kata semua orang bukan Islam Tapi saya cakap tu saya tak nak approach Sebab saya tak tahu bagaimana nak approach Orang bukan Islam untuk um, agar -agar Islam. Ya. Itu melalui pengalaman saya Kerana sewaktu saya kecil pun saya sudah sekolah Sekolah Kebangsaan ya, Di Kulim, saya lahir di Kulim Kulim Kedah, majoriti Muslim Tak tahu lah, siapa pun anda dari Kulim Dari Kedah Sekolah eh, Menengah kemudian ke Baltisya Selepas Baltisya baru saya Pindah ke Pulau Pinang Kawan saya banyak Kepung kan Muslim ramai Tapi memang tak ada seorang Muslim pun Pernah menceritakan tentang Islam Mungkin oleh kerana dari dulu kita kecil-kecil pun Keluarga kita, mak bapak kita Ustaz-ustaz pun tak bagi tahu Kata kita patutnya berdakwa Wah. Kita ingat Islam tu Melayu punya Exclusive for Malaysia only. Jadi seakan-akan kalau orang Cina Mendekati orang Islam Agama, you have nothing to do lah Ini bukan urusan kamu lah is our problem not your problem mungkin ya karena salah paham kita terhadap Islam menjadikan kita tak mampu berdakwah pada orang lain saya sebab itu saya pernah cerita ya, masyarakat Cina sebelum merdeka you can say 75 80% are buddhist or taois chinese my community After Merdeka sampai sekarang, almost yeah, 50 to 55% become Christian. Kenapa tak masuk Islam? Islam agama resmi. Majoriti orang Islam kenapa? Karena orang Islam tak pernah berdakwah. Orang Kristen aja dia ikut. Salahnya kita. Kita boleh makan sama-sama, jalan sama-sama, bukan? Semua boleh sama-sama kerja. Masalah agama, nafsi-nafsi. We have failed Islam. Sebab itu bila saya masuk Islam, waktu saya mula masuk Islam, saya ada pengalaman lain lagi. Pengalaman mereka pun terkejut. Ada yang kata, dia layu masuk Melayu. Ah, lagi terkejut saya. Saya kata, eh... Mak saya dah kata saya masuk Melayu. Saya kata tidak. Saya Islam. Saya bukan masuk Melayu. Saya Cina lagi mak. Saya anak you. Origin Cina. <laughs> Pure Chinese. <laughs> saya kata nothing to do with bangsa. Mak tak faham. Oleh kerana kebetulan dalam konteks Malaysia. Malay is Muslim. Kebetulan. Ya? Macam di China lah. China yang kata. Hoi Hoi mean Muslim. Sebab itu orang Chinese yang bukan Islam dia panggil orang Islam di negeri Cina Hui uh, Jawteren itu agama orang Hui kebetulan kabilah Hui majoriti di muslim dia kaitkan dengan Hui itu wahal Islam bukan milik mana-mana bangsa dia hak Allah untuk semua bangsa dan kaum jadi alhamdulillah lah, selepas kita ada ada kesedaran ini Alhamdulillah kawan-kawan kita yang Melayu pun ada yang baik Ada yang membantu saya, mau, mau, bagi motivasi ke saya Akhirnya saya pun menjadi seorang yang beramal ya, Terus sampailah sekarang Sebab itu bila kita sedar kita kena sedarkan masyarakat Melayu balik Tanggungjawab kita untuk berdakwah. Sebaik-baik dakwah bukanlah pandai cakap macam saya ke, atau sesiapa pendakwah yang lain Tetapi tunjuk akhlak yang baik Be caring, be sharing, be learning Itu saja Jangan jumpa orang tak Islam kita tahu Kalau orang utara kan Kita jumpa orang yang bukan orang Cina lah khususnya Kita kata orang Cina itu apa umumnya Kalau utara-utara Muslimah utara kita panggil Cina Kalau kita tak mau kata Sebut bangsa lah Kita Kapiaan kapia. yeah. Kita utara-utara dia Dia raw tak kurang sikit Dia semua kapiaan Kemudian kalau orang Cina mati Kita panggil apa? Ah, Cina mampu eh. Kita tak kata Cina mati Maksalai mati, Arab mati, Melayu mati, Cina saja mampu. Kemudian apa lagi kita guna istilah yang biasalah, yang biasa kita pakai. Eh, Okey, kita kata kubur kita tak kata kubur Cina ke? Cekat Cina. Semua negatif, itu yang orang Cina pun jauhkan diri. Ya, kita jangan guna kalimat itu Dia tetap satu juga hamba Allah Hanya dia tak beriman kerana dia tak dapat Apa itu Islam dia tak tahu So our duty is mendekati mereka Alhamdulillah kita buat kerja dakwah kita Dan uh, ribuan orang telah memeluk agama Islam Dengan usaha kita serba sedikit ini jadi kita doakan supaya Allah beri kejayaan pada kita Dan this is good The opportunity yang sister ibu-ibu ada di sini Supaya kita mungkin satu daripada dialog kita nanti sebelum saya pulang Kita bincang tentang uslu da'wah Bagaimana kita nak membawa Islam dan bahagian apa yang perlu kita sentuh insyaAllah Kerana waktu tidak mengizinkan kita memaaf jadi kita doakan supaya Allah terima segala usaha kita dan Allah maafkan segala kesalahan kelemahan kita dan uh, jangan lupa lah check Al Qadim nanti juga si All activity yang kita buat, reach out kita yang kita boleh juga ambil bahagian kita boleh bantu membantu untuk mengaktifkan segala aktiviti kita kita ada rumah nak yatim kita ada tahfiz kita kita ada takwa buken kita ada yuskan scan macam-macam insyaallah siapa yang itu problem kita dari masa ke semasa kita akan dedahkan ya aktiviti kita scan dari kami subhanallah wa bihamdillah tsha la ila ila assalamualaikum pembawa wabarakatuh.